Dhe falëndërimit akon Allahot subhanahu ve teala Vetem Allahot i bindemi dhe, dhe vetem ati fali dhe ndihme kërkojmë Salavatët, selamat pe, me i pengamberin tonë Salallahu aleyhi sallem Më të mire në njërzimit Pasaj mbi shok të ti Besnik mbi familjen e ti të ndërshme Mbi gratët e ti të pasrët a të gjithë besimtarët E se të ndjekin rrugën e ti me të mira Dhirën e ditën e fundit të kësaj bote Të në ruar lezër dhe të vazhdojmë me ligjeratat E regula të ditë së shtunë, ku jemi nga mesi i librit të cilën e kimi zgjedur për të komentu librin e hojgjës ibn Hibanit kopshti i të menqërve dhe vendëshetitja e njërzve fisnik e përmendëm atje në fillimin e ligëratave se kjë libr neve në ndihmon që t'i afrohemi t'ilsimit me t'ilsimit të cilësin të cilën Allahu Gjellivali i ka lëfdruar robrit të ti dhe atë janë njërzit e menqër Dhe kemi përmenjë se Hoxha në fillimin e librit e përmenjë di arsye në shkruarje së këti libri Dhe ajo është se shumë njërëz pretendojnë menqurim Pretendojnë intelektin arsye Por se jo të gjithë e zotrojnë ata Dhe dhe da shofëmi se në përmjet grumbullimit të këtëre krejtë cilsivit E të sëtë Hoxha i ka përmenjë në këtë libër Plëtësohët njëri i menqur Pastaj gjdo kush sa arrinë me mërë nga këtë cilsia që Ka Gjellu Gjellu në në kaptinën e fundit hoxha përmendi lidhëshmori në njërzve në përmjet shpirtrave Pra Zotë i ongjelluar në ka kriuar shpirtrat dhe trupat dhe i ka bashku qdo njërit të këtë qifti i vetë Pastaj lidhët e trupave shpesha rreve mundet menadhon për shtypjen se po duhen Apo janë lidhër për për dashurit sinqert dhe besnike Apo janë lidhër për për dashurit sinqert dhe besnike Por nëse neve humbtojmë më shumë, atëherë na del se të gjitha dashuritë, të gjitha lidhjet, të gjitha miqësimet janë janë truporë dhe ato janë esenciale. Andaj Hoxha përmend disa prej prej rrave dhe tham se Hoxha nuk ka përmend shumë në kët kapitullin, nga se e ka akuzuar që të fletë shkurt në kët libër, ndërsa Ibn Qaim El-Juzi ka të shkruar libër mbi lidhjet shpirtërore të njerëzve. Pastaj e ka vazhduar me një kapitull tjetër cilën, të cilin gjithashtu do ta të i kalojmë Dhe ajo është pëlqëshmëria e të vizituar i ndërmjet muslimanve Nëse neve kemi mbajtë në një gjerat të veçan Mbivlerën e vizitës e muslimanve ndaj, ndaj njëri tjetërit Pasta jo është ka prudisa prej haditeve dhe fjalve të sahave të abinve Se sa është të rëndësishme që njërzit të të ndajnë kohë për të vizituar njëri tjetërin me masën Eduhur. Pasaj thot në kaptinën e radhës Dhikë rusifet il ahmaki O lgjahili maan Kjo kaptin O shumë rancit të ndëruar dhe zër Nga se në definicionet e menquris Dhe qmenduris Njërzit gjitën dhe fluturojnë me me, me me njër anësa Pra kurdojnë me e përshkujt një të meqëm Dhe kurdojnë me e përshkujt një të qmendur Fluturojnë në definicionet kota Si cili si pas që i fit vet Dikush dënë me e përshkujt qëkin e vet Gjenia i dunjajës Kjetëri dënë me e përshkujt Khasmin e vet Të shmendurin e dunjajës Dhe këtu ka, këtu ka normal se Ska i shmëri ekstremet larta Atër, o gjadot, kaptin Tilsia e ahmakut Ahmak në gjuna rabe Dhe me than Nëksul aql Nëksan lëku Dhe mëngësia e mengjes Nëksan lëku apo kanë dhën dietarët e djegës humq ojdsend e cila është vjetruar dhe nuk është e gjallë andaj arabot i thon in hamaqath thabu in hamaqath thabu është vjetruar petku pastaj është pordor çfarë është pordor është pordor për njëriun i cili joçi është i çmendur por nuk e pordor në vendin e vet ati ku do të më me përdor mençurinë por por shkak të një epshi por shkak të një teke por shkak të një pasioni e kështu me radh. Por ahmaq nuk i thojnë arabot çmendurit të çmendinës, por i thon njeriu çdo, pra cili është dallimi mes çmendurit të çmendinës dhe një çmendurit të mesin e njerëzve? Dallimi është se ky i cili është i çmendur, por jo çmendin, mirët përgjithësi. Nërsa ai tjetri nuk mirëdhet për gjithësi, do këtu është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku ka thënë, "Osh ngrit lapsi për tri njerëz." E valla prej tyre, apo njëra prej tyre është el-mejnun, i çmenduri. Ky i çmendur, oj secili zdinë me dalluar edhe edhe kanë ujin për zjarrit, i smirë llogarit fare, por ka shumë të çmendur, të cilët mirë llogarit për veprimet e tyre, ndërsa në tërshë cilësohen si çmendur për shfar arsuje, për shkak se mendjene kanë pas, por i kanë dhondi qka tjetër për parësi. Andaj kjo është ahmak, pas e ka dhanë, u well, e lëgjahil, me anë edhe cilësia i një në antit zbashko. Pra hoqët do të cilë dhe, prej fjalëve djetarë dhe dë shpjeguja ato, se kush është i qmendur, kush është ë, jo njëri i cili përputhat, apo përkon me intelekt në sinën, e kërkon allohu të varëke, o e Hadith-ën që gjithashtu e përmend nga Anas ibn Malik, radhiyallahu anhu, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka tha alayhi salatu wassalam, shembulli i shokut të mirë është sikur shembulli i atij i cili shet parfume, atij i cili shet aroma të mira. In lam yu'tika shay'an yusibuka min 'itri, nase nuk të jap do një parfum, atar ti marr nga ndëja me ta. Dhe po mëndon se dietaret Kanë dha nëse rrën me një njëri cili shetë parfum Nëse nuk tjepë parfum Nëse nuk lyn A të rrëveç me nejtë me ta Kalojnë errat të këti pra, Por shemë dhe se një rrëj dhe orë Në një, një vend kushitët parfum Dhe pasaj të ako është me dikën tjetër A i ka me një aromën E diçka prej aromës do të njëje Pse? Nga se është dikue Pasaj dhe ka thamë për nga mbele salatu, Dhe shemë dhe shemë dhe shemë dhe shem i Kovaçit, i at i cili punon me hekur, i cili e përpunon hekurin. Nëse nuk ta djeg petkun të kaplon diçka nga duhani i tij, nga era e tij. Nëse ti shkon për shembull me dikan i cili punon me hekur, ngjet në hekur. Nëse nuk ta djeg petkun, patjetër ka me të kap ajo ajo aroma, ai aj duhani, ai tymi me të cilai punon. Lënaj shoh me këta shumë shumë shum të dëshmuar në jetën tonë. A ke mundësi ti me një vend me hi, ku piet duhan? A do ti hiçse pi? As nuk djegën tet kat. A ka mundësi më së tard era? S'është e mundur. Nuk është e mundur. Pak me pi dersat kryhet një çaj ti era të vend. E kështu me radhë. Andaj kështu e ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ibn Qayyim al-Jauziyja ka thënë Rawdatul Muhibbin se ky hadith argumenton. Por nivelin e lartë ndikushmorisë së tabiateve ndër mjetve. Derisa edhe kafshët merr një ratë tjetër ndikon kët nivel. Pra, Allahu Jelalaka krijoi një lloj harmonie mes njerëzve. Një lloj harmonie mes njerëzve që çdo kush që arrin me dikan ndikohet. Patjetër. Madje këtu ndikon pozita gjeografike, a ndikon. Ë stina, për shembull, kemi bërmend se Kurka mjegull ndikon në disponimin e njeriu. Dhe kurka diell ndikon nga ana e kundërt, e shton disponimin. Andaj vera është më e disponueshme, ndërsa vjeshta dhe dimri janë më pak, më pak disponueshme. Kjo çka argumenton se atmosfera ka ndiku tek ti, çdo sa ndikon. Andaj këtë hadith e kanë marrë dietarët për bazën ndikimin prej prej cilësive të, të njëri teatrit. Pastaj ka thonim në Hibani, Allah e mëshiroftë në shpjegim, është obligim për njeriu e mençur Që të braktisë qëqërimin e humkave El humka, pra janë këta njërës të cilët Thash prap do të abojmë dalimin Dhe mo nuk e përsërisim Ahmak, e përdorin së njërës të ahmak Nuk është i qmenduri i cili smerët përgjëci Por është i qmenduri i cili E ka me vetë dëshir Apo me një pasion dëvetin E ka shkelë regullin e intelektit Regullin e mendjes Kjo është ahmak Adha Ibni Gjewuzi Adha Moshirov Djetari Prej e, Shekullit e 5 Ka thanë Mësmeqen ahmakloku Mësmeqen ahmakloku Në doza dhe dvogla Ha? Njerëzit asë nuk dhe të shtonin Kë i barasysh? Pra, mësmeqen pak ahmakloku Mësmeqen pak që të kadm Ndë njëherë qmenduria Njerëzit asë nuk dhe të shtonin Pra, pra Po po po Përfitërojmë kështu Cikur njeri tjetë gjithmon nivellet Cikur njeri ju tjetë gjithmon nivellet e lërësimit Dhe i badetit, dhe ngritjes Dhe gjithmon ato shkall të lartë të pasërtis Atër do të nëverit e dhe nga buka dhe ujë Dhe nga zhësën tjetër, e cila ka të mojë me trupin A dojbë një gjevës i thot Allah u gjellole ka bo Hi se tonën pak me pas piksaj Pse me hecë Por naeqa shkruajt një hisë të kësaj që më hec. Atade kemi përmendur edhe Temedar i Jusselikin, se ibn Qayyim juzi e ka thënë, "Junai është i pashmang kështu. Pra një lloj ahmaklloku është i pa i pashmangshëm, por se mustakthirun wa mustaqil. Ka dikush që e shton shumë e dikush që ka pak, e bën istikfar shumë, edhe kështu mbulojn, kështu mbulojnë gjëra. Foth Ibn Hibani, është detyrë për njeriu në mençur ç'ta bëraqtisë shoqërimin e njërzve të tjilë, ta, përët pra se janë ahmak, Uem u e mu gjenë e nëbet e ashratin nëuke, nëuke janë këta njërës të cilët, uh, nëuke, i dhe njëriju të cilën, për që imbul, kur që ishtë nuk drejtojtë, pro që ka të vepron, që ka të thot, që ka të diskutojnë këtë stram të është, anë dhe dhe duhet me ularguhe këtër e njërzve, si kur që është obligim me ndet dhe mësë është obligim me njët me, me njërës të menqorë dhe ka dalim me atë shka rritë ti mi than i menqorë dhe ka dalim me njët me të menqorë dhe fundja kur kush të pranonë se shokive të budalë a ka diku që dhe dhe vala këto i kam shokt mi këto këtë që mendurja shka kështu se ajo dhijet natërshëm se është akuzimet e i vedvetës vetë mir pa do me than se gjithë kushka e ka gjithë një shok ajo është i menqorë Ka nuk kanë ndërlish mërit pëndashme se i bjek kur kush më smukon budal kur kush më smukon i qmendër se cilin duqsh në dale rrugës dy veta, tre veta, shok mi thonë, ti, shok i jo, ta ashtë i qmendër thot jo, pse, se di që i bje dhe ki më konë që so, atër më konë s'kishe qëndru me ta a ndërdo të hoqa se dikush më nëtë me thonë, po pëse ka thonë a du të menet me të menqur a nuk po thot du të menet me që ta shka ije po po do me dhe i preventiv pak. Jo çdo shokshka e kiti është i mençur. Jo çdo shokshka e kiti është i mençur, sepse pse, pse është i kiti domethënë që ai merr vlera. Pastaj ka thonë: "Wa ashrat ul-fatin al-nabib", do të thotë obligim me shëshhru njeriu ne kthjellët. Nabib domethënë ulul albab, të së di që promet Allahu xhëlaluallahu Kur'an, nga se njeriu i mençur, nëse nuk Ti e për nga hisja e mendje së ti Ha? Të mundëson që të mirësh mësim për e ti Kër ti shëshrojsh me një të menqër Nëse së mundësh me morë Pro hisën e kapacitetit të ti me fut në trunin tal Atërë të ti ki me njëka ta Por shemë Neva kemi mundësi Me morë nga hisja e kualitetit të mendje së i bëntejmiës Dikuj të jamar mendja kjo është relative për te relativës është shumë por vetë Zoti që lalon se ta jetë e ata na pse mirë me këtë njëjë do se çiftin e këtij u po shkoj me dikush se mendon se na vazhdimi që e theksojmë këtë po shkojmë te sahabët pejgamberi s.a.s.h se hadith që kanë dhënë Imam Buhariu ka thënë alayhi salatu wassalam skum pa jeni si Omeri jeni e gaci abqari skum pa jeni si Omeri e ka cilçume me njëri të mëshur e ka dhënë ibn Kaime el-Juzije pore Aptësit se omerit gjeni ka qenë është se shumë prej kërkesave dhe shikimeve të ti janë bo shpallje në parëm dhe sa ka poj njeri shumë prej shikimeve dhe ti janë bo shpallje rëzoti ka zbit shpallje ma djekanarën transmitime qështë e ka citu ka zbit Kur'ani qështë e ka cituaj qashtu ka zbit Kur'ani e kjo argumenton për një shikim që më të hatashem mirë, ne va kemi mundësi me amor këtë hisë e omerit pështirë është Qka bojmë atërë, na tebi rubi hi E mormi për model të ndjekjes E ndjekmi pra, kura e shë të hecë një rrug Do shta neve nuk e shikojmë një cia që shikojmë Por e dimë së shumë i meqëm dhe i shkojmë pas Se fundja kështu, kështu funksionon njërzimi Si kur neve të në kuzhoj, kretë ngritimin nivellit e, e, e njërzëve të menqur Ata s'kish me ndjekë kërkush kërkan Por shumica e njërzve ndjekin Andaj Allah u dërgoj për nga mberë Së mujmë më bona krejt nivellit të atina O indjek me njërzit E menqur, pasaj e thot Wal ahmaku Illem ju ndike humkahu Të dënën nëste bi ushrati hi E ahmakun nga anë tjetër Nëse nuk tanë gjit Ahmak lëkun Atëherë Ndytësh më shëshrimi në tina Ndytësh më shëshrimi në tina Pra ahmaku, kur të e shështon një ahmak Një që me ndur Njëri cili shkostabilitet shkaqë ndryshime do shoh me cilësi i ka përmendë Hoxha cilësi për cilësi kështu do k kështu do k kështu do k tash na nuk këtu nuk kena më boservil më dhan valla po, po më dal më shok jam këtu mund të më dalë pa vajot këtu edhe prindi jot këtu edhe fëmia jot këtu edhe shoku i më i ngushtët më dalë nga se te selefi nuk ekziston servilosje Heitzpok alsönasse chatinjonim dukut çajo shko cilë le duot tamer për për Mësim dhe, dhe porosi A dhe ka thonë I që me indurit Nësë stëan gjitë që me indurit A tërë të një losë me shëshrimin E tina Pasaj ka përmend Prej Fjallëve të tabinëve Ka thonë nga jesir ibn Amr I cili ka taku disa prej sahabëve Ka thonë Braktise ahmakun Nga se ahmaku Ha raport me ta nuk ka khajr vetëm se praktisja pra kërë sprovo është me një ahmak edhe përse hoxja pas taj du të ta shpikon këta se në njëherë s'ki mundësi dhe ahmak a dhe mi hik ja, s'ki mundësi mi hik për shemë ka orë një rritë e përgjambëri sallallahu aleyhi sallam ka qenë bedë uj dhe i ka thonë përgjambëri sallallam a i ka jetu me përgjambëri sallallahu aleyhi sallallam dhe i ka thonë pika jeti Parëm dërën me dine e pytë për nga mësëm për nga jeti Për nga meri së saladoj sëllem Tha të unë jam për i kurejshve Unë jam për i kurejshve Dhe pas taj djetarët Sida mos sufit e kanë këtë shpërdor këtë hadith për një shpëkim tjetër Nuk është vendi vetë Një sahabi tjetër ka than Të mjafton ty e gërsi Që mësë të një shpëngam berin ta Nga se kanë diskutuar dietarë, pse ka thonë pejgamberi saun janë prej kurrëshve, pse s'ka thonë un jam Rasulullah. Nga se mjafton egërsi, apo që ti të çëndrosh me dikant, atë të pejgamberi jo, atë thua shpika i jetë. Po ti, ke tun Medinë, atë që, është pika korejsh, ve, që e morrash pikahën këja. Atë është prej kurrëshve që kush është eksumërat. Atë i kanë thonë un jam pikorëshve. Po nuk ju ka bërgjish pejgamberi se sallallahu nuk i ka thonë un jam Muhamedi Rasulullah këtu me radhë. Dhe sahabiu tjetër Asë sahabët të citetit Kam pasë Interzijin të hatashme Ka donë të mjafështon ty vrashësi Që se nje pengamberin tanë A në do njëherë Do njëherë që kanë do Do njëherë raport me dikan Skiqare Detyrojt me pasë Sigur pengamberis e sellem Me këta Sigur që erë tjetëri E pa pengamësëm duke e puth njëpin e vetë Që që puth një Pro, madhe, dhe njëpin e vetë Pra shprehte të shurit madhe Ndoj njëpit të ti Erë njërë i dhe, dhe i tha A i pëth në thmit? Tha për nësam po Tha unë dhejti kam të shpia Thmit, korsi kom pëth Hathar, ta në i për nga nësam Sën e praktis, këta është pjesë e muslimane Po, qëka i tha, tha Qëka kam tha june Se Allah jau ka shkull rahmetin për zemre Këni ba dikush burni, thot, jasht Thmija jasht Po ku qkojaj? Ku qkojaj jasht? Pra burni e e kot a, Ma dje fjalla burni një losët në, në kësi raste Andaj qikosh për e nëse më tha Që ka më faj une Që Allah va ka shkull Rahmetin për zemrave Porse Jesirim në Amr ka dhan Kajri I gjithë kajri Të ahmaku është Që ta Ta braktisësh Ata Pastaj Ka trasmetun nga Aliu Radiallahu an Një poezi Ku këthot Nga Aliu Radiallahu an Se një dit për ditve E pa Një njeri Duk e shushruar Një ahmak Kështë ka qenë ahmak Po, Shikoh, ahmaku dë njërështë për disa njërës knatsime e shoshyruhe A digush për shemull, sytëma sot edhe shkole kanë bë ahmaklokun Për shemull sot, atë që me i af që je me i fut njërzit me kesh Dhe me i ba ato me me ushtri për toke nga budalo dhe qëtë ti ki po ena Kjapin edhe qëmim, që je humorisi ma i marë, pra budala ma i marë A dhe unë arujt A do sa fëjë ayon kaon me shërshtatën e dorollës. Pejgamberi s.a.s.l.em ka thënë, mjafton se për njeriu rënc që të folë çka ti kujtohet vetë të ishte një më njerëz mëkesh. Këni voti kush me xelis, s'un riparin diçka vetë të ishte njerëz të më mëkesh. A është përputhje me fënë Zot i Gjallëwala, modhë kjo e mbyty zemrën. Ande kaulla për hadithe se të çeshurit shumt të shumtë e mbyty zemrën. Çka thonë se baut kjo shtyrje e njerëzve kush poshtim mëkesh më, më shumë. Allahu na ruaj. E, Thod, e ka pa Aliju radhjallahu një njëri duke e shëshruar një pro të akuzume me, me Gjehel dhe Ahmakluk dhe ka than Aliju radhjallahu an felat të shab e khal Gjehli vë ijeke vë ijehu shkjoni arabot dhe kanë basë zakon që do njëher vajzin, këshillën me këthim poezi e se poezia godet ma shpejt apo në zemër Se nga se coño dhe lloj ritmi kadhan ali radiallahu an mos e shoçro e xhelhi a arabot abu ehu i kanë këto shprehje jo konkretisht por për shemb ata thonë ebu filani nuk e ka për qëllim sosh babaj i ati po asse nuk i ndodh edhe e huaj përdorin kështu për shembull ata i thonë vllau i xehlit e ka për qëllim xahili pse nga se xehlin e ka si vllau Abo e ka qa, e ka përçavur sigurisht ka përçavur Xhelin. Ka thënë Ali ju radhiyallahu an, mos e shçuro vllau në jehlit. E ka përsyllim njeriu i injoran. Ruo jo, ju prej tij. Dhe kujdes ti nga shoqërimi i tij. Fa kam min jahilin arda haliman hina akhahu. Sa jahili e ka rrënuar njeriu e urt kur e ka shoqëruar. Ka egziston, njëri u është i meqëm të mam I urt Mirë për nga shëshri imitej për të me lollo njëri u I hum të cilësit ha? Nga se, anda ka dhoni për ka i melgjezije është një meti Allahu gjele gjelelu Humu dëshuru të dë njëros që a janë të lart Që kanë cilësit më loja Nga se, gjdo kushka e do dikan e imiton Gdo kushka e do dikan e imiton Por që e imur, pse fëmi ju nuk e imiton këmëshiju Se se do E imiton prindim Kur janë isë me imitu këshion Kur të njën filloj e murrit pak E menet me ta nëse hita shuria Fillon a tha me imitue Por njëri është imitue si ati qka e do Dhe njëri është ka mundësime Ndjekë për ingamberin së se selim Posë në dozën qka e do Së mundës, është e pa mundur Mi thonë dikujti në djekë e për ingamberin së ma i se do Se shka të dushë bani A i se në ndjekë Andaj Allah u gjelë nga ka thirë në kur Ma shumë se seve vetë vetën Pse se shpëtimi jo të është i lithë për ta E ti atë sa e dojë ndjek A dhe ka dhe në lijo radhjallahu anë Sa gjahili e ka rënue Njeri ju në urt A dhe ta i bënkaj me lëgjëzije Belaja, e kit belajave është mu dashurun gjahil Ju më dashurun kuptimin burgruje Së dashuria është edhe me zërzërvë, nga se na e kenë humb edhe edhe ngjeshmurinë të termeve. Sot njerëzit e mil fol, dashuria më një herë shkon te gruaja mendja. Vëllai fillimisht dashuria kur e kanë përmendin e të arrit, e kanë bosë për çellim Allahu xhelalu ala. Doon kur fironë në termi dashurit, më një herë shkon te Zoti xhelalu ala. Dorsa never na shkon kullot që dërgon kus duhet. A do duhet më ndal njëri veten. Ka thënë: "Yuqasul mar'u bil mar'i idha ma huwa ma sha'ahu." Qathan Ali ju radii Allahu anpaezi, njeriu matët me tjetrin, nëse ai e etc bashkë me ta. S'ka mundsi njeriu bashkë me etc me dikan, edhe për shembull, kur ta boja një liksë, i thotë ja valla unë i pastër jam. S'ka mundsi. Nuk ka mundsi. Dhe prej këtu kan dhënë dietarët akuzimin e sahabeve, është akuzim i pejgamberisë së selem, gjasane kan e dit bashk. Çdo dietar që ka rrotullu, dhe gjithmonë rafidive këto jau rrotullojnë. I thënë apo, në regull, jo e do një pengamberin Se selëm, supozimisht, ata nuk e dojt Po ja po shkojmë në supozim Dhe sahabët engusht Apo janë të ligë Janë hipokrit e kështë të më radhë Hasha Mirë, ahit që kësë i vëreti Kur 23 vjetës në i vëreti Se që kësë banë, që kësë banë, që kësë Pro kjo u knacë me ta që ashtu qishjan Apo, anë dhe kjo është akusë për pengamberin Se selëm, ka thënë Al ju kasu me qatë matët me qatë me qatë qka hecë alëshej i me kajisu e shbahu ka thënë Alija radhijallahu anë dhe një gjë me një tjetër kanë matësin dhe një gjashmurien neve dim gjëratë mi matë që që që i matëmi? e këshirëmi për që i thuë një sendet kjo kë kësa kjo tjetëra se e ke matë edhe në shpirtra dhe shëqrimi dhe qësitë Janë njerëzit të njajshem Me, me atët të se të qësëron Walil kalbi, alel kalbi Delilun, hina jelqahu Ka thonë dhe zemra për zemrën është argument Kër të takohet Pra, ali radhjallahu anë Dëshiran me treguve së njeri ju Kër të takohet me dikan Dhe rrim me dikan E donë ata Së mundët pasaj në fun me hek gjykimin E shokit vetë Dhe qështë shoku, ashtu e mëre dhe Edhe të cilsinë Pase ka thonë Ibn Hibani, Allah Mëshirov Prej, alameteve të ahmakut Të cilat është obligim njëriju i menqur Që t'i kërkon mosikot e vetë vetja Parasemi t'i të reguhe cilat jan Hoxha e tërheqëve me indjen pra Vini re, t'ashtë do t'i të regoj alametet e ahmakut Ama mos shkoti në mars t'i kërku ato Ndo shta dhe i kive të vetja dhe neve nëse si lexojna kemi thënë në detavir, nëse do Kur'anin si lexojna çështo, na sprofitojna. Pra neve Kur'anin kur ta lexojna duhet njëherë të thon, a jam unë qetu. E jo, e çefiloni valla. Apo çefiloni çjaloni, e kometeti, kur kimë permërisu ti ma ajetët e Zotit Tevare Keotaala, aneta Sheikh Al-Islam Al-Taimi dhe Ibn Qayyim Al-Juzeyya dhe kanë shkruar libra për këtë se ajetët e hebujve dhe kristianëve bartën bi muslimanë. Ion kuptimin juridik të plot Por në kuptimin e ëtibarit marës mësim A dhe këtët Allah u gjellëvala përshimul Ja e hëllë kitabhi La te gëlu fi dinikum Gajra l'hak Oju të cilët e keni librin Krishtar dhe johut Moshe të prani në fejën e juaj Jashtat vërtejtës A më në dikush me lezu këtë ka jetë Me thonë, ata valla ja, A ta se lezojnë Korane Na du të me lezuhe A dhe shiko, shiko i për në hembane Shiko këto me në qërit lartë atë muslimaneve Fatani do t'i tregoj cilësit ahmatut. Por thot kshij muzikë edhe ti. Si çollë, të ndëroleshën pa përjashtim. Jo për jo për diçka tjetër, por vetëm se më mundu mi largu ato. Nuk është Kur'ani dhe Sunneti dhe diëtarët nuk e kanë cinizmin vetveti. Skan at eh, aba she, gëbodi kush, edhe kur të flas për dalalin e teatrit do me kaluçë pra unë. Ollah, kjo kjo nuk shon kështu me nga meri sësem kërë ka folë, për dhalarin e tjere ka folë me dhimë ta. Dhe i sa këtë dhimë tja ka përshkujtë zote ju në gjellohala në Kur'an, ka dhonë tiki me mytë vetën, se zdrejtojnë ata. Ndërsa na, edhim që shi të rajtojmë njërzit në, në kësë aspekt. Thotë Hoxha, prej alameteve të ahmakët, të cilat i menë quri, duhet t'i kërkon të vetja e ti, se ndoshta, khafi alej, i ka të bëshehura Tësia e barë E ahmakut është Dhe kush pështon piksajna Gjevabi i shpejt Shpejt përgjithet A po po Ka dalë Allah, apo, Allah dhe, A po bë hadhala Allah A dja jo meselja Po po qashtu Suratul gjevab Kjo është mu përgjith shpejt dhe, Allahu gjellë gjellalu hu pengamberin Sallallahu aleyhi sallam e ka qërtu Kër një ditë për e ditë dhe dikush e aboni një pyjtje, tha të kalzoj në esër. Allahu javanoj 6 mujë, dhe plus i ka thonë në esër, jo tashmin një erë, në esër të kalzoj. Edhe i tha Allahu u gjellu ala mas 6 mujë vënsurën kef, kur të pyjtë të ti dikush, thuj, inësha Allah, si të më kalzoj Allah. Edhe në fundës e ka thonë gjevapin, prapë, nuk e ka thonë gjevapin, prapë Allahu u gjellu alu. Por e rregjaton kjo pyetje i takon Zotin Tevare Keutala për djigja e saj. Andaj, cilësia e parë ahmaqu dosh suratul jawab, ndër rregull asë duhet njeriu me u mundu. Ne e dim që nuk shkollet, ka tani banka e xhizie, shkolja e tabiatit, tek njeriu si shkolja e kodrës. Ti mundosh këtu më thon, e Samir ka më kon, ka mukon, ka çetraon. <laughs> Imazjinota dora leti ndesh ka teatr. Eksemra. Andaj të mundohemi më së më shpejtu në javap. Edhe çat çka e di. Ndalo. Kujdes, jo çdo kush ka të pyeti ti ti do të shme dal më një herë me, her me kundërpërgjigje. Jo çdo kush ka e gjunit tez, një një një ide edhe ti na më një herë ka dal. Jo, s'ka nevojë. Para mendoh Allahu xhelaluh, sa pyetjet që ka dhënë përgjigje. Sa pyetjet. Por shembull Allahu xhelil xalal në surën Isra, i ka përmbledh këto kërkesat e mushrikëve në surën Isra. Ato po thojnë ti banë këta, banë këta, banë këta. Edhe Allah u gjellu ala e di shka i ka thonë në fund për nga mberi së sellem Kull subhana rabbi Hëlkuntu illa besherar rësule Gjitha të piti, ato i ka në thonë Ti, më kompë nga mberë dush me pas altan Por me pas, më kompë nga mberë duhet me të rridhë lumë i kashpia Dush me pas gjellë brim Dush me nëzbrit me lachet Dush me pas një thesar kër mërë pjatë lisat dush I ka përdojnë dhe Allah u gjellë në surë në një sraë A ju porxjëx Allahu u jella këtu në pyetje. Jo pyetje pa lidhje, ato s'kan bosha më bë, po po janë mbledh ato kriminalet atje, edhe hajde na tash që na minus kusht e kទីna. A do me besu ti na po? Shleje lumin ka shpja jote. Çka ka të bëjë kë më pejgamberin? Apo edhe në fund Allahu u jella Thua, jo, tha, thuaj u kul. Hënë donjë herë, pse më do porxjëx? Çka ka dëbimë të porxjëx? Sa Allahu jella tha, thuaj i madhër zoti jam. A nuk jam unë çetë për vetë se Për nga mbarë njëri Shmoj mi bo unë këto Këto kërkeset e juve unë nuk muj mi bo Nuk ju përgjith Allahu gjelë gjelalu E sa shpesh në Kur'an Pyjtjet e Zotit Pyjtjet e njerëzve Zotit ju ka kundërri me qka Fesau feja'lemun Kanë me ditë ata Kanë me morvesh S Ne kemi përmejnë gjumë Amma jetëse elun Anin nebe il adhim E ledhihun fihi muhtelifun Çka po bojn ato muhabet, çka po pyysin për ditën e madhe, për të cilën kanë dilemë. A ju për dhyllahu? Jo. Tha: "Kella. Së ya'lamun." Ja kurse si kanë mëmur vesh. Pra un ti më tallon gjavebin, kot është. Ti, pra Allahu i thot disa njerëz se ti në vesh në ahirat kur ta merrësh vesh. Edhe la tahina manazës ka mu kthi prapë mo. A nda të ndërua lëzër. Jo çdo kush ka hed idea. Jun, anë është në në në në në kat në botën e e, e rrieteve. Siç cilë që ka mundsu me me me injera ato ato uh, mbeturinat e kokës ti përpara. Kshirni, kshirni. A duhet natash por ditë me mlet mbeturina? Po kemi mua pastu rrugëve. Jo, duhet mu ngrit në shkallët e Kur'anit. Kul subhana rabbi. Dën yardhë mu po rritë gjëto. Dikus ata ma ksherva që nisë dilema e ka, ka hedh. Let janë edhe 100. Nësa i zbeson Allah Zbeson bëngamberi, sësëllëm Zbeson akirat, zbeson logari Që kam ju përgjitë ati? Qa kemi ju përgjitë? Nuk ja lecëzon përgjitët e Kur'anit Në i trungu që ka zbeson akirat Së mundët mi përgjitëj Sidon mos në këtë civilizimet e loqit Qytetrimet e plastikës Në njës të cilët jetojnë për plastik Jetojnë për vetur, jetojnë për hekur Jetojnë për haja Ky se marrë në ë Andaj dhe njërë është kulë subhana rabbi Thuaj është i mazoti jonë Shë janë, të smunë është me morë këtë gjevab Edhe tjetra e mërvesht në kiret Andaj, prej të cilësive të ahmakut është suratul gjevab Edhe në funo që dhe, përfundoje, dhe meqë, pra të përfundoje Kaptinën do t'i kthej e të kundër të atë Dhe cilësit e njërzë të mejqë Pra të kundër të ahmakut janë këtë kundër të të këtyre dhësët, vara, dyta, të setë Do t'i për Praktisja e vërtetimit. Apo kanë, thonë, lajme allan, kanë thonë. sa lajme vëllah, televizori kanë thon. Sa njerë i ka shkuar feja vetu thon, ç'i çbaj, mu kanë rënë se televizor e kështu me radhë. Njerëz ju kanë ju kanë shpërla truri. Apo ju kanë shpërla truri. Para mendotë ndëroru dhe subhanallahu iladhim, njerëzit nuk janë nuk janë nivelit me ditë sa ata ndikohen nga përditshmëritë e lajmeve. Dheri sa i keqë ju bohët i mirë dhe i mirë i keqë Andaj tha për nga meri sa dhe sellem Para kiametit do të ketë vite mashtruse Dalin në të korë ruaj i bidat Tha një rasullat dhe qka ruaj i bidat Tha regjullun tefi jetë e kellem fi emri l'amme Tha një njeri tefi Tefi do me than i poshtër i likë s'ka kur farvlere Fol në mëndkejtve Fol në mëndkejtve Dela tja ja kanë mundësu një kanalë Një emision, i ka ndonë disa bagajet pasurive edhe dela i foljë. Feja jonë kështu thotë, feja jonë kështu thotë, e kështu me rahtë. Asë Kur'an, asë sunnet, asë që as ka thonë sahabët, e kështu me rahtë. Andaj, njërzit dhëtë më konë të shumë të kujtës shumë. Tërkut të thebë, që ka të më dhanë? Mos vërtetimi. Dhe në mos vërtetim kanë dha shpeshar dhe sahabët. Ka po, dhe Allah i ka jadukua. Khalid i Miluelit në një ekspedit ka vrar disa njerëz nga mosvërtetimi. Për sa ata e kanë thonë shprehje, ki nuk e ka verifikuar çka po thonë. Pastaj pejgamberi se se më ka thënë O Allah, unë distancojona nga vepra e Khalid ibn Walid. Nuk ka thënë O Khalid, ti ti stahj mos jëjone. Ja, ti ti që të bëne gëbog, ti bëj gjush, mundot një gabim musliman me me morr dhe më e bë pastaj argument për për rronin e vet, vetë metodologjisë vet. Islamit, jo, nga bim do dhe Nësë është njeri Por që ka tha unë distancu nga ve prajote Cila ishte kjo ve për të cilë nga distancu për nga mësam Mësë vërtetimi Sa asot so njërzit nuk, nuk vërtetojnë Apo Shimu. Kjo mësë flasme të njërzit jasë gjamiave Ato N nuk këqojnë kohënve A ka dojnë televizor po Radikala është ta, i të së më intereson muhe Apo, ësë nuk ju intereson Apo kjo shkon me gjahenam të ndërrua lezër De, del në misjon, flasin për pengamberin ton, sallallat sallem A jithod, abe shef, e thot abeshef Ju shkon feja njërzve, Allah unë arujt A dhej, prej cilësive të ahmakut A një paramendo një njërzve sa kam preksaj doze është vërtëtimi A dhej feja jonë është ndërtuar mbi verifikim Kur'ani karë mu te watir Hadithët, sa i Bukhari A dhej ka thonë shekhe u islamu tejmije Prej cilësive, mëtë lartë Atë këti o metit është El Isned, Senedi çëllamonisnat naka kalzu filani, Gjdo filan epi filonit çdo filan ja din na pisë kalind desa ka vdek çka ka bó kjo është shumë e lartë sot njerzit doin me me kalzu ferr me me shije hap pengjeun sh, pe e zemrë apo ma kalzon ha zemra po ja kalzon këto na e kështu mënat andaj duhet njeriu me vërtetut çdo sen duhet njeriu me vërtetua çdo sen wal ifratu fil dhahik ka dhon xilësia e tretë e ahmaqut është të primin e të çeshur Të primi në të qeshur Pra, jo rrasisht Jo rrasisht edhe në rjetë Ta ka mundësua ti me, me vazhdimisht me konsumu këtë ahmaklëk Me bëa qenjën e cilat ti jetë Si në të mojt vetën për të keshëmës Që njërzit me shju këta Ahmaklëku ka njëra Pe njëra vojtë që edhe Në atë virtualen ti me, me, me shpraj e kështu Apo? Në ta që ka shkru, në ta që ka nuk thuhet, po, po shkruet Ka dhanë të tëpruarit në të qeshur Të primi në të qeshur, esë mund zemrën Andaj, neve në ka ardhë Kur'an Që ka nuk quët të prim, po quët uh, konsumim i madhi qkajt I të qarët Andaj, Allahu gjylle, kër i ka përmenjën përmen për nga mberët I ka përmenjën me qka me, me të qarë Ka në kajtë shumë Nga frika pre Allahu të barë kjo vë tjala Wa këthratul iltifet dhe precisive të ahmakut është këthratul iltifet. Këthratul iltifet, shkëtëm me thamë, levizjet e pa kontroluarat shumë ta. Kini pa dikush? Shkon me pidi kënë kafe dhe me ndejt edhe me cilët. Andej e këndejt. Si hik dikush atina. Dhe kjo është prej ahmaklukut. Zdo sen, zdo levizja e që në krije tërmate e poste, e kështu me ratë. Andaj prezicisive nje zë të mëshëm, andaj këndon më për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se ka çën njeri i cili kur keneit me ta duke drejtuar me tër çënën e vet. Andaj ajo është edhe për surit kur ti fols dikujt me uqthi komplet, e jo dikush këtu ta jap dorën. Apo dorën këtu kënaira, kë që nuk është cilësia e besimtarit. Andaj pejgamberi sezemë ka pas prezicisive që nuk e kthysh pas. Por iltifa ndëroru Allahu azhosh me kthy kriën andaj këndej, andaj këndej. Ekstremala. A do besimtari duhet Me qenë qka i matëshem Që që i thonë të kunder të eksajna I thonë semt Semt Do të bjerë në funë o gjatë precisive të menjërve O është se njeri u i menjër Ka thonë imam Maliku Rahimehullah Te allemtu semte The menje asharat sene E kumësu semtin tatë mëdhjet Pasta i ilmin e kumur për dy vjet Qka dhe më thonë semt Semt do më thonë Mës me tërhesh gjithë qka Ah, kush kalojbe? Çka çdo sa mundo mundohet kur jo mos mi hiq. Ky njerë, a mundet me e kuptuar Fenallahuut kur? Kur? Çish mund një një libër të vogël, madh vogël, asha ekziston me lexuar, nëse ti e kaq çelësi. Ah, çish duron kë? Çish duron që Miladzu për shembull 10 vëllime. Çish duron kimi lexu për shembull 500 vëllime? O i vdes aty. Çka mund Jezus, është, është presion i lartë. Andaj precizive të ahmaqut është muktish pash. And day and day, pi pirtite, e shqyë, andaj këndej, e kështë të marat Likusht të logarit për përtiteve, këta Allah unë arrujt Wal wakiatu fil akjar Dhe Rështitja Në të mir Pra me folkes për të mirat Pra prejtisivit të ahmakut është Nësë sot aj mundohet njërzit me bo shkenc këta Ebu Bekri se përfatëson islamin Omeri se përfatëson islamin Othmani nuk e përfatëson islamin Kushe përfatëson këja ahmaku Allah unë arrujt Njeriu, duke menduar mua voshkencor, bot, bot hyjvon. Andaj ndërvojë, njeriu tut me me ruit mendën e mendu, tzor, bahot, bahot aves, men, men vet, çka fol. Do të mruaj mendën e vet, çka fol. Ekso më radh. Andaj ka thënë për et cilsevë, të ahmaqut është waqiya, waqiya do mundon më radh. Më radh. Ekso më radh. Andaj për shembull, kiameti që shihet, waqiya. Është sura Kur'an Al-Waqi'ah. Çfarë do mundon waqiya? Waqiyat do mundon murrinu. Esa jo s'andro noob me njëni teatrin. Andaj rrshtitja në të folurit mbi njerëzit e mirë, nuk po flas me njerëzit e mirë të nderuar vëllazë, kështu më bota çak nëri teatrit, por flas me njerëz të mirë të zot i ka vërtetuar historia për tëre pejgamberët. Pastaj edhe shokët e pejgamberëve. Kjo kufiri vëllazë. Po shkelë njërin këta, kulloti çto? Nuk shpëton ai. S'ka mundësi me këto. Andaj ka thënë Muhammedi, skuan padër njëri i cili, është mirë me kelam, është mirë me filozofi. Vetëm se ja akuzu njërzit e islamit Kusha njërzit e islamit? Sahabot përgjimu, Sa njeri ju mirët me kelam Por që e mu Zemra ti ka një loj bare kundere buhur ejrës Pse? Pse e buhur ejrëa bonë gjithë monobjekt Shari Se pse e buhur ejrëa Ato filosofi që i ka shkrujt ki Thot o, o burë Gjuja to Se ka thonë për nga mellë Se më kështu qi këtë studimin tantajua po ne bi urreira po po ne bi urreira sa ai na kallzon se ka thon pejgamberi se. Andaj ka thon shekullsomtë mie e bi urreira është objekt i jetave nga nga filozofat. Pse? Nga sa ai është ura livë se me pe Haj, me pejgamberi se. Ai njeriu do të ndavaskoj idejës nga se i rëshit zejra. Pastaj ka thon u aliktilatu bil asrar dhe përziherja me njerzit kçi. Njerzit kçi. Po njeriu Kur si do të mirë, kam i dash të xhit eksamera. Prandaj e njeriu duhet me pas kujdes nga nga këto cilsi. Pastaj do të hoj jam në përshkrimin më detajshëm të ahmaqud wal well, ahmaqu idha a'radta anhu ightam. Ahmaqu ku ti ia kthej shpinën mrzitet. Shembull ahmaqu kur ti si pengon, kur ti si bandam, do ta përmendoj jam edhe bashkëto. Kur ti ia kthen shpinën ai mrzitet. Wa in akbel te alejhi I ghtar E nëse mirështi me ta Ma shëtërohet Abo Por shemë nëse ti kushtonë rëndësia ti A i ma shëtërohet të ta Po jakëthejme shpinën mërzitët Ek shëtë më rrat Wa in halum te anhu gjehi le alejk Nëse je i but me ta A i bëhët gjehi lëndajteje Kjo është ahmaku Wa in gjehi lë të alejhi Halum e anëk E nëse ti e trajtona ta me, me, me ignorancë, aj trajton ti me buci. Nëse a i ka kretë më brapshtë. O ti përshimë, shkatho doja. Nëse ti mirësh me ta, aj më ashtrohet. Nëse ti smirësh me ta, aj mërzitët. Nëse ti shtilësh butë me ta, aj të cilët me ti me ignorancë. E ti po shtilë me ta me ignorancë, aj bat i butë me tyje. Ka dhe noja. O in e se të i leji ahsene i lejkë. Nëse ti ban keqa ti, aj të ban mirë tyje. E nëse ti bën mirë, Atina ai bën keq tyje. Është interesant kjo. Çu shirto llon zejra. Wallahi do s'ngjersin çu shtu. Bani keq kshirën sa të respekton. Mos e bën mal kshirën sa të respekton. Mund do ju me respektu si njëri, a? A ve shaf? Domon nuk jalezon aty truni kur gjallë. Asnjëri as e lezon gjallë. Ati e lezon kit kundërtat. Do aty të shmia don të kundërtën për me e përfitu be aty të kundërtën. Pastaj ka thon: "Wa idha dhalamtahu intasaft min" Vajadlimuke idha ansofte Ka thonë kur t'i bajzë zullum Thot me drejtësi ka gjiku për mua E nëse ti Vajadlimuke idha ansoftehu E nëse ti me drejtësi e gjikon Thot më kipa o zullum Kipa t'i zanjes për shimull Ka qef për shimull Ani thot thumë i kitë fjashka kimi thonë Qështu kam qefune Banu i drejtë dhe Thumë i kitë kam i thonë Qështu na drejtësia Po ja thonë dhe pastaj drejtë Qështë kemi e bo me këta? Jesiri ibn e Amur ka thonë Ma e khajrit me ahmakina Mu largu prej, prej tina Ame këtë janë të cilësit e cilat i ka përmen Hoxat të, të ahmakot Pas të e ka thonë Erësira ma e madhe është ahmak lëku Allah unë arrujnë nga këtë cilësit Në ruadhe zë këtë të cilësit e cilat i ka përshuji të ibn e hibani e ka për qëllim që besimtari do të mungrit pikë tonë. Do të thonë më lart se këto. Apo don, nëse njeriu nëse mirët me kësi gjërat ulta, s'ka mundësi me kuptuar fjalën e Zotit Xhelalulahu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allahu yuhibbu makarim al-akhlaq wa yakrahu safasifaha." Ka thënë alayhi salatu wassalam, "Allahu i do virtëtitë e larta, e virtëtitë e larta dhe i urren gjërat e ulta. Allah i urren gjërat e ulta." Allah e urrejnë, më morë diko shkiko për ingamberi së sellem dhe imam nevuviju, dhe djetarë dhe që ka tani Ebu Davude, imam tirmidiju dhe gjithashtu nga imam Ahmeti dhe ka, ka përmend gjërësisht ibn Rejebi, ka dhanë prej haditheve bazë, prej haditheve bazë të islamit, është hadithi për ingamberi sallallahu aleyhi sallem, min husni islami l'mër'i tërkuhu, ma e ja mën këtë hadith, nga se krejt ahma klukuhu që tu, ka thonë sallallahu a Pre islami të mirë të njëriut Që kod, ka islam Ka islam të mirë Vëse islami i Ebu Bekri të është islam Dhe islami që t'i bedewiut Që ka i thapenë sam pika i i a islam Rikushtot po Allah Sko a këtut nja muslima një na Qyshjo kre me bona Ebu Bekrim Si, si qa ja Janë njërzit Ka një harë do shirojnë me e shiku citsin e përbashkët Duk e shmong dalimin Jo Na e vlerësojmë cilësine përbashkë të ajo është islami Nuk e shmongi mbalimin Islami e bubekrit nuk është si islami i e bedewijut Nuk o E beden Islami e bubekrit dhe omerit nuk është si islami i wahshijut Nuk o Kjo islam tjetër Aj njëte kam pranua Andeshe ka ta me nësëm Pre islami të mirë të njeri u cilë është Me e braktis ata që ka skot të boje me ta Mos me t'interesu pun të huja Keni bodikun tamam tulët çakalla. E dihet që kur thoya çka ka, dihet çka po voj. Hajde tash skalzoim ti mua, kre çka ka ndodha, apo don. Nuk ka dot vetas për ajë, tas për hadith, asha ka thonë në dietar. Jo, jo. Hajde ti s'ta skalzoim, kush më kanë godar, ka më kanë atakuar, më kanë kapë kafe. Thu di subhanallahu elazim se Allah u jelan ditën e xhigimit kanë vet. A e keni ditë? Dit, Filoni, hadi ku po pra t'shkuar, se keni përcella. Allahu na lut. Andaj ta poinga më disa se nëpër Islamin e thmir të njerëut është Pas ta i vjen dikush dhe e këthan meselën prapsht Dhe ti po e love rahata ta Zdo mi bo barë, zdo mi aprek privatsien Ta të qekis interesohet për problemet e umetit E ban problem të umetit qajtojnë në dikujna Problemi umetit është Që njeri ju me qenë i miri vetë vetës Dhe me përqu hajrë sa të kotë mundësi Jomi ju përzi njerëzve në intimitet Jomi ju përzi njerëzve në intimitet Në emër të brengës por tjetrin na me kullot napor napor uh, se ndë familjare andaj thoshin sahabët e ka pa men uh, ibn qaim al-juzia nëse ju dinë kaluorën spija të kanë çën ë uh, që është një zani i gruajës i burrit dhe ka pas rast dikujt ka që kanë i shuplakon e burrit ndaj gruajsë vetë kanë diskutuar pastaj kanë dhan sahabët kur mos spit di kan a mos i gjim shqyrëstane pse Dikuç porçiun më thot, po porrit Allahit beva ta vetit e ndrejshit si se na është ka problem. Ti pe ndrejse si ka problem. Ai ndrejse si vet. Ai ndrejse si vet. Ekstoj si më rrah. Ndrejshit me dërse me mësimë kështu më rrah. Andaj sa votan mos e pit njerin çka ka me gruën e vet. Pse? Ësht intimitet. S'u jamë dëngëj as ato. Ekstoj më rrah. Andaj pejgamberi s.a.s.e.l.l. E, e ka porfshi islamin e mirë të njeriu të mëshëm ku mos mu më morr me çfarë që s'kan boin me ta sa ibn hibani ne ne vazhdim. Vulmi, pra vulmi përdoret për zullumin dhe për errsirën. Errsira më e madhe është ahmaqlloku, nuk shef. Tar. Kama an an fadhul al basair al-aql. Sikur që shikimi më i mpraht është mendja. Në no, e ka përsele, mendjen shëriatike, jo mendjen Arisotelit Fe idham tuhinë lë mërë ubi ashratil ahmak Kënë lë wajibu alejhi lëzumul Akhlaki nëfësihi Kër njeri ju të sprovohet Me shoqrimin e një ahmaku E ka obligim Maksimum mi urujt Ha? Cilsive të mira Pro nëse sprovosh me pas di kanë afr Dush më urujt Mi shlu ato preventivat e larta Që më zmed dhana e pëcisive të tina nëse skem mundsime praktisat duhet me me uruj princesive të liga. Wal mubaaynata li akhlaqih ma al iksar min al hamd lillahi ala ma wahaba lahu min al intibah lima hurima ghayruhu at tawfiq lahu. Ka dhan në vazdim dhe ndarja e plot e cilësive të ahmaqut. Por nëse sprovosh me me jetumën e ahmaq, do shmundo plotësisht nga cilësitë e ti. Ka tani bookaim al juziya në libra të ti nëse sprovosh me ahmoqa dhe me njerz te cil se mund si mi, mi u shmang atyre ka thon le tjet hi sa e shushrimi trupi ndersa shpirti jot mos jet me ta pra nese ti pershim kjo ndodh kjo nuk do me ndon kjo mundet me ndon familie mundet me me tjualla un familie ti kan gjithmones me shmang mundet me tjuun ma hall mundet me tjuun quen... ne çdo sam nuk mundish te ket me me me me, me, me formo as si jet edhe lidhje te veçte se ti do jo Ti shkona ashtu pejgamberi s.a.s.e. më kish larguar gube te huit, çka i dukun me me i bodam ata. E kish larguar munafikat. O jo, keni bën dikush për shemb, pa nafituar se sikur të kish arshe riati, as që s'ka pas munafika hiç, kristal. E kundërta. E kundërta, shej xhullsamti imë ka thënë, kur s'ka pas sheriat, ne' sk'ka pas munafika. Bitifak, me pajtimin e ketës s'ka pas meke munafika. Kur robosh riatin Medinë, ka pas munafika. Ja pa. Ska pas mundësimi u shmangë Për nga më beri Pasaj thot Duke e shtuar falëndërimi ndaj Allahut Për dhuratën që ja ka dhanë Për e këthjel tësijës Dhe suksesi që ja ka dhanë Në mendje e që ja ka privu tjetërin Për jo ja me thonë Në kumëlim di meqëm Nëse mundet Allahu për njarë me të amor Me ja dhanë diku tjetër Nëse mundet Allahu për njarë me të amorë Por du të me falëndërua Allahu në gjelë gjelalu ho. Nëse mendja dhuratë Më në të Allahu gjellalë u me të amor Ma dje shejkhulli islamu të tëjmije Në diskutimin e ti me filosofat Në libën e ti dërë u të të ardhë Në libën e ti të madhë Ma të gjiganë Që ka thënë i bënë qajme lë gjëzije Lejse fil vujud i mithluhu Ska në vujud Ska liber Të muslimanëve Që o shkrujt Sikur ki liber I shejkhulli islamu të tëjmije Dërë u të të ardhë Për a mëndoni me thënë Këtë preje Në çikël libr ka thënë Xhrol Islamu Timimi, Tita. Ka thënë do ndodh që Allahu i jep sukses një njeriu të me nivele të ulta të mendimit dhe inteligjencës dhe udhëzon Zoti Ungjël Xhelalu dhe e privon një njerëz gjenii nga udhëzimi i Allahut te bareke tuala. Do ka pru shembull. Ka pru shembull të sot një njerëz të madh që u ka u ka vlu truni për mençuri, si Ibn Sina, Aristoteli Platone, rasiu, to të, të ndërua vezëto, to o problem, andaj shikoni për shembull, ja vësht një rast sa ta kuptoni. Shikoni, kemi rastën atash, po i dëgjojmë krejt, pa e përmendëm emra. I shohin njerëzit se atë mahnitë dhe pasionon pasurë njerëzve. Shikojëa thellëmin. Shikojëa thellëmin. Përfundon dhe nuk i diet edhe më bashën ku përfundon. Allahu na ruaj të udhëzimin ton dhe imanin ton. Andaj nuk kjo është jamë me muskulatura të mendjes, por është me me çka? Osh me dhurat të Zotit Xhelel Xhelal, ihdina es-sirata al-mustaqim. Ihdina es-sirata al-mustaqim. A do të pas vetëtaru të Zotit për shumë çështje matematik. Ka pas shkencat hici si ka dit, o kon alim, o kon dietar. Në, në shkencat të stad, ja ka dhallallahu te baraka we taala. Andaj njeriu thot duhet me falëndëruar Allahun Xhelel Xhelal u që ja ka mundsua me me me hyjdhën sukses në një prej vlerave të cilat e ka privue. Dikon, dikan Teater. Pastaj Xhaja kaprua një grumbull të të fjalëve nga nga Selefi, prej fjalëve të Sadikasijës, Xhaja është nga Sufianu Thauri, një imam i të muslimanëve, ka thënë Ibn Adam lam yuhlaq illa ahmaq, welaula zalika lam yanfa'ahu aishuhu. Kjo është ajo e cila ka përmendur dhe Min Xhozi, ka thënë Sufianu Thauri, rahimahullahu, biri i ademit është krijuar ahmaq. Kjo është kjo është shprehje përtejshme. Kësë përfëshinë gjithë kamë. Por, Sufjani thëtë, lojnë e ahmaklo ku cici li e ka. Por, nuk është kjo për turp, por kjo është, edhe dhe, dhe të atregoje e letin. Pse? Ka thonë dhe, Vëleula dhalik, mësë më ka në që i shto, së një tonë. Nuk më nëtë me jetrua. Apo? Por shemë të ndërua dhe zërtë. Një shemë. Së një riu. Së një riu. E din, ushqimi ti ku Aja kishë konsumua Aja kishë konsumua Jo Nëse e trajton në veç në aspektin logik Dhe me, me trun Që më veç kur e di ku përfundon ushqimi Hasha Mirë po ahmakloku I qenjësë ti Ja lip Mare thot me të përfundohi Këtë përfundohi për e bukon Ato që shto Pse ja lip fiziku Andaj shikon se vjanë e thauri Këtë të metë që me janë ka të dërua lezer Andaj më smukon ahmakloku të jasë buksa Nuk habu, njej vlen me ujin, njej vlen me knacidit, të gjitha ato që janë. Kur njeriu i mendon ku perfundojnë? Porse? Kjo është lazim i i, i njeriu. Ana njeriu është fuqaran on, tani atë. Edhe pëdë devni janë për dietarëve të mëit muslimanëve Muhammed ibn Wasih. Ka cin dietari i madh dhe djali i vet filloi me krenuese, unë baba jam kështu, kështu, kështu. Atharë kur apo dia lënat duke krenu tha o ti djali Tha në lajo të konë rubresh me pare këmblej Filëmish për të ka dhe se në anën e kipas rubresh <laughs> Dhe Shavlel më krenua Edhe dite ka thonë Tja kja harupi ka këdala Njëri Subhanallah i ladhim Për nga del Dhe qëfar krenari e ka është të qëditshme Për nga del dhe ku përfundon Përfundon në var Me hangër krim bat Dhe shatu hes me fudullok Subhanallah i ladhim Andoj Allah u gjela ka përmen Ualen te blu ghaljji be ala al tole Këtë në njeri që lihet me fudullok Po kodra së një mërinti Prap kodra që janë më të bloja Ro si kur njeri ju donë me më ngritë shumë nartë Këtë qa që ki 2 metre Bilet të naso 2 metre i gjata po Athe shiko njeri ju gjithat fudullok e ka Ndësa nuk përban prej gjerave të, të shumë ta Pas taj ka përmen Hoxha prej tilsive tjera të ahmaklo Këtë ka thanu vë minë shi e mil Ahmaki el ajelë dhe për e cilësive të ahmakut është el agjele, ngutja Këllibadi ku cilësie e ka Ma shpetë, ma Sa ma shpetë, e kështë mëra E vetë mja kërkes për nëzitje në Kur'an është në veprat mira Abo, po, nëse ka thire zoni Ngutu Nëse të ka ikë një dëtyr farz Ngutu A më jashtë ta farzëve dhe veprat mirave Qëka e ban njëri më ngut? Qëka e ban njëri më ngut? Anë në të transmitim ka pengamberi Se selim ka dhanë El agjele të u minë shëjtan Agjele me, me menzitu është prej shëjtanit Mungu të prej shëjtanit Uve të udë të u minë rrahman Dhe me punu kadale për rrahmanit Anë shikohë Allahu Namazin e ka kërku kadale Aqerimin Hajim Së më nështë me vati që është Ka regull Anë regull amësot kadale Ekshë sëmerat Anë e ka dhanë Precilsive të ahmakut është el agjele Ah, shpejtimi. E dyta ka dhënë el khiffa menelecia. Menelecia Allahu na rrit. El khiffa çka do të më dhën, pra nuk peshon rend çë më e madh diçka që ju dëvon. Po peshorën e vetë ka shumë shumë të ulët. Ka dhënë pasaj wal ajz dhe paaftësia. Ah, paaftësinë sot e kanë mbajë për shembull, keni pa dikush mundohet mu kallu që o zotni. Pse? S'punojun apo bon, nuk neam sotni. Ato shemë, ishani derë shkruan atë, çka punon, për shembull punojnë për mua. La haula wala quwata ila billah. Subhanallahu, është interesant se si shndërrohen. Gjërat tësat janë për më turpnua në këtari. A vot? A a gnit çordë më von. Ajo është për aj me ul kokën, për shembull, ai duhet me unë kryjen, me dhan kukun subhanallahu us punoj kur gjatë. Ai thot po po unë us punoj kur gjatë. Pra ai vëncemu marrë Luv draw, Allahu na rub. Andojte isha një zban Allah, thot kam me një dashëm e naqnaç. E kenat, e jena bo budolke. Ai vënë si më armalm e don Subhanallahu, siçur që Allahu s'na shafiti tokën me namor, edhe këta dhe më mor qafa dhe kuqit. Ai mundohet me të kallzu ti ç'a disha kena bo. Ç'a ki bo vë. Ç'a ki po çka doni vën qaimel jozije, të vjen marre me shikuç, çka çysh lviz. T'vjen marre me shikuç ish lviz. Wallahi, wallahi njerë i shijë ç'a mos. O është i që ditëshëm A me ka thënë Precisive të ahmakët është el adzëz Pa aftësia, pa punësia E diku shkrenohet me këta E nuk të nuk ka aftësir për mu krenohet Për asaj ka thënë Wel fujur Dhe fujur Do me thënë Ne e përkëthejmë mëkat Ajo shpërthim Shpërthim Andaj përshemë dhe i thënë fegjër Mëngjesi Pra asaj Përcitjes, qarjes, horizontit I thënë fegjër hire a mundje është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë precizive të munafikut është el fujur fi lkhusuma kur ket kundërshtim me dikan shpërthan jo me me mua e ka një punë ka dalë Allahu njerëzish Allahu na shajnë me ti pas ka një punë Allahun hatta zejë shajnë njerëzit e shajnë, shajnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ti akulli e frigorifer e kur të vjen e puna të ti mekanika dalë punë po domthonjë njerëri subhanallahu iladhim A dhe i shikohet për mësëm tha, precisive të munafiku të është el fujuru fil khusome, është i shpërthirë kër të ka khasmi. Përshemu, shatë Allahu, hajtë se kini me mërve është ditë gjikimit, shatë për nga mërë i se sellem, hajtë se kini me mërve është ditë gjikimit, në bojnë zulumë, zulumë që arëtë, prej më huzve dhe pa besimtare, hajtë se vjen ditë të gjikimit, të grithë pak një muslimanë, Aunë më na vash me i haru. Ja se bëri ti ç'kto e krij. Po pse se krijet ti me edhe me ata të tjerë këtu? Pse se krijet edhe me ata të tjerë? Por nën mesin e muslimanëve i krijim punë pak malet apo? Dallai çka tha? El fujur. Ja Allah, një musliman për shembull ka gabu, t'i kalojë. Një musliman ç'do ti, t'i kalojë. Pse? Ja se fujurri nuk është i, i lavdruar. Pastaj ka thënë wal jahl, ignoranca. Shemull, ignorancët ndërrua dhe zërë përmendët gjithka Edhe prej tëre të cicit të e ahmaku Pa dia Kasaj me pas dhije frenohet me dhije Me pas dhije frenohet me dhije Pasaj ka do Edhe precisive të ahmaku të është El mëkt Urrejtja e madhe Shemull, e, kur gjazdo? Ka shumë urrejtja Kënë nukësë precisive të lafdruara Oshë precisive të tanëj moran se ka sepengam sam projmu shumë jora ja ka pëlqye shumë jora madje pejgamberi s.a.s. nuk ka ka angër hakun as as armikut kundërshtar fetar por shejmo pejgamberi s.a.s. luftën e bedrit 70 70 koka të kurrejve mushrikin i gazon dhe ka thonë mu ka ngjall filani a mutaim ibnu adi mu ka ngjall a më mthanai mua shlami që ton ja kish as luaj qadha ya ja rasulullah për se aslan ka thon se gulem koni har nxorr, patem porzon me kelit ajma zgjat i dorr. Kësh vler, a nuk i tha musliman? Pejgamberi se selam nuk i përzinte gjërat e dërua dhe, nuk i përzinte keni pa dikush për shemb, qysh be vllaj, qysh be vllaj sin xhenat për shemb, qyshaj filozofi smunut me xhenat, po sa be xheneti odi vllaj. Tukor rregulla e Zotit Xhel Xelalu. Sikur ti i kicisen as për hapna, po na e kena cinse as për hapna. Shiko për ingamberin sëselle se Ebu Talibi Ebu Talibi të ndërruro gëzër e kanë dihmu për ingamberin sëselle se Asë një musliman nuk e ka ofendu kur njëtë Asë një musliman nuk e ka tërturu kur njëtë Kur, kur I kanë dihmu për ingamberin sëselle Bile, jo që i s'ka tërturu musliman Ma dje kurejsh të i dhujtar Ja kanë po shërën atin në anën e tëre Pse? Se ne kanë prejtë Se ne kanë prejtë për ingamberin sëselle Për e e ka duru embargon ekonomike për, për pengamberi sëselle si nip a, a, a qka tha pengamberi sëselle që i shbe allah këtë këto cilësimi gjujta po kënë nuk ka feja ti Allah i ka zbish pa allah ti nuk mund është ti pse e dola ta këni pa dikush të të për ku qka i ka bave kënjërzimit Shu jeka banërzim nuk matet kjo kështu. Kjo matet me iman, n Allahu xhel xelalu dhe me besim të shëndosh. Po u prish imani dhe ekziston prania e kufrit. Vetbra shkojn hoç, Allahu la ruajt. Kjo nuk do të më dhon se është i mund, xikus, çdo kush ka iko xazecici e mar e mar në jetën dispozit, Allahu la ruajt. Ande ka thon el maqt urretya. Po pra, urretya nuk nuk ja nuk ja, nuk ja dorën kur kujna, ul well, wahan dhe liksiya. U ehën, është vajtim Andaj Allah u gjitha tha Wa la tehinu Wa la tahzenu Mësullik shtoni, pra mës vajtoni Në fejn ton, vajtim e haram Mirë po, subhanallah i ladhim E ka thonë të vërtejtën për ingamberi Sallallahu aleyhi sallem Ku ka thonë, di vej pra Janë kufër Më ka ti madhë, jo kufër që qëtë për i fejë Ama umet jam si leja to E para ka thonë me me me mohua familjen. Dhe e dyta ka thon me vajtuva. Dhe ti çuditë subhanallahu te dallim çysh vajtoi njerëzit. Wallahi ti me i dëgjoj disa njerëz çysh vajtojn, thu kit zullumi i dunjas pas ka rumbi çeta. Pse? Çat çup dimi në vajtu? Apo çat çumir vërdëdo? A vajtimi haram? E kanë ndalu Peygambër e se selam vajtimin. Andaj sa hadithet kanë ardhur Peygambër ka thon la ta'jez. Mos u bani pa aft, mbushtën Allahu, madje krizat më të larta në luftën e Uhudit. Allahu xhelali ka thënë sahabëve, mos vajtoni. Këna hum, mos vajtoni. Pse? Se ju jeni më të lartët. Se fundja nëse keni humb njerëz e keni humb kuptimin e trupit, imani ka skuqur lart. Imani ka skuqur lart. Andaj el-wahem është liksimi i cili i ngjon me vajtuë, i cili i ngjon Me vajtue Pase ka than Wel me hane Dhe poshtërsia O përcisive të ahmakët është Poshtërsia Pra nuk Nuk mbaat fisnik Nuk mbaat bujar Nuk imbaat të cilësit Të cilat I takon besimtarit me imaj Përcisive të larta Uet të arrod Dhe ekspozohet fitness Ekspozohet fitness Andaj kanë qyt Në të kaluarën Se lefi Ahmakë lëk Mu përzi me grat Pse së kjo ekspozim Para fitness i kanë bëjt larg, domethën burrat kanë ndejt veç dhe gratë veç. Apo, ek ç'është më rradh. Pse ligjësisht ekspozim para fitnes, ahmat i ekspozohet. Ekspozon. E mos haroni, sigurt që e di çakëm te disa vlera, te se ato janë kthy mbrapsht dhe te mbrapshat janë buv vlera edhe këtu. Sot ky kë ekspozim llogaritët sukses i madh. Po pom shkon pom shkon mua, pom pom hes puna, Allahu na rujt. Dhe rujt ritë muslimanëve nga kjo nga kjo fitne. Prejtë si qivit e se të i ka përmen nga ahmaku është të hasut Ka shumë zili Zili Zilija që ka dhamë më dhamë, kemi përmen Definision e i përmëkaj me lëzijet Ka dhamë paknatësia e vendosjes së një mirësie të zotit në një vend të caktuar Edhe njëherë Zilija që ka paknatësia e vendosjes së zotit një, Të një mirësie në vend të caktuar Por shemë, dhe Allahu ja jep dikujt një mërsi Ki thot gabim Ki nuk e thot gabim që shtu saj, Muslimani se thot, se e di që me këtë fjallë Pas taj rëshad Rën Por hali ti Gjendja ti shpirtore thot gabim Apo, andaj ka thonë shekhullu islamu të i mije Shumica E atyre shë a kanë mohu e pengamberin ton Sallallahu alaihi sallem Nuk e kanë mohu së se kanë dit që apë pengamber Nuk e kanë mohu së a ispetit së kjo ma i miri Por e kanë muhuk nga zilia Andajallahu sa shpesh e ka përmen për jahudit Zilia Zilia Dhe për kurejsht e kanë përmen zilia Ata than Se si ka zbrit Kurani Babës Validit Babës Khalidit Validim në Mughira pra Validim në Mughira Sikur sot përshemull Kini pa Aj ka do njerës përshemull Kureshat dhe një krijetar aj, aj vetës e thot O tikë që kjo dash mu kompë nga mberë E hum i kësimu në rahmeta rabbik A këta kanë me nda Rahmetin Allah u Gjellual Kanë mi bon po njës të poshtër për nga mbar Andaj, të nërrole dhe zilija ka qen A i shtitë si për mi më hu për nga mbarët Dhe zilija ka qen ajo Cila dhe zritë e Jusufit i kanë dit me vra Jusufit Dhe me gjujtë në bonar Cila ka qenë? Zilija A të kanë ditë që kjo njëri mal Fundifunit fundi, jemi djemë për nga mbarët Por se zilija i ka I ka hum Ua d E për cilësivit të ahmakët është zulumqari Sa cilësivu banë të rritan i vëllëzër Shumë Allah unë rrën nga cilësivit të ahmakët Pasë e ka dhamë zulumi Ra banë zulum letë Nuk e shemë për drejtsin të madhe Walhijane dhe Trathia Ta një do të përmendin më shpengë Këse koha në ka shkua Walhijane dhe trathia Trathia Dikush trathopi ahmakët lukët Të doshë më kanë zhukë këtë dishka والغفله ذا indiferenza indiferenza po gafleti Allahu جل جلاله na katrhej vorejtin Kur'an mos me syn ghafila çfarë do të qen gafil gafil do të thonë mos me që në momentin e dhur por punën e dhur në momentin e dhur për punën e dhur nëse duhet të marr me thand dikush ej e ti më thon hopa u u u ngatrova o harrova që po sgaflet Ka thonë i bënkaj me gjuzia Mësë shumë të që largon nga fletin është përmendja Zotë i gjelit gjelalu Nëse përmendja Allah unë shpesh Allah unë gjelual e largon nga fletin Vësë sehu Harresa Shemull është normalen më të përzirë Reqati një herë në gjashmujt Ndikush për dit Shka në vaz O gjotë si dia 3-4 Kjo është normalen një, një, Hajtë në muj përthejme Për një iman dobet Për dit Madhë njërës, valoj, për ditë ju përzijet Namazës e i ka falë Pse ndodhë kjo? Pse harron qatë shumë? Harrej se a është begati A është e kunder të begatis Musa a.s. Kër ishin me Me djalloshim Kër po u thonin dretë khidrit Dhe a i e kishtelon një porosi Djalloshit vet Kër a i harroj, që ka tha U e me ensenji ille shëjtano En edhkora Fa shëjtanin pas kaba me harrua Shëjtani më ka ba me harrua Edikan e kamur, ka morë shëjtani Dhe harresin e ka ba bazë A ba normal që i për harres Nuk ka për gjithësi Por nëse kjo bat Qilësi e pandar është ahma klok Wal gaj Dhe humbja Humbja ka për qëllim lajthitja dhe devimi Wal fuhsh Dhe liksia gjuës Liksia gjuës është prej Precisive të ahma klok Wal fakër wal khuyala fadluku zakranaria. Ne dit për ditë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e prani e pa një shok të tij duke ngajt me kali. Ai kishte kap me kalin dhe e, kaleronte. Jo pa dikush fshi mësoj vetur kur e marr smohat. Pejgamberi sa më shikonte me kujdes dhe tha ket po pra, ket stil ket majtje e urrën Allahu xhelaluha për vesh çtu. Sepse ishte kundër armikut Allahu xhelu xelaluhu wal udwanu Wal Bagda Dhe më funë ka thonë Hoxha Dhe kalimi kufive dhe urrejtja Kretë të të nërrua gëzër Normal kanë së qarim të detalëshëm Mirë për përgjësit këta janë cilësit e ahmakut Pasaj Hoxha do të vazhdoje nëipermend a disa prej tilsivë të njeriu të, të mëndshor i cili është kundërtan e ahmaqllokut pasaj deri në cilësitë tjera të caktues dhe në kaptinat të, të veçanta mbi vlerën e njeriu të mëndshor dhe kush është ai cili trajtosi mëndshor në librin e Zotit xhelal xelali eluhum te bareke ve taala se allah xhelal xelal na pason nga cilësitë ahmaqllokut eluhum te allah xhelala se allahut na vën për të mëndshor të sad i kalavrru allah xhelal xelaluhu ti dëjkim rrugën të pejgamberëve rrugën e pejgamberit ton sallallahu alejhi salam rrugën e sahabëve abubekrit omerit osmanit aliut رضي الله عنهما وارضاهما الاسم الله جل جلاله تصلى الله و تبارك وتعالى مسلمانه قدشان الله تندهم يتيمات مسلمانه والله تيسرون تملان الاسم زوتين تنجل جلاله تصلى الله, و و جل جلال الله و تبارك وتعالى ظلومتار درمت ويتيتي شطالتان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين